Звідусіль дитину оточувала добірна російсьчина В дитячому садочку, і в школі, і в клубі, і в бібліотеці Жодного рідного слова Тільки вдома з батьками І ще кобзар і пісня Особливо ті пісні, які співали чомусь пошепки «Тихо-тихо», «Щось про калину». І ще одну. Там було таке довге чудернацьке слово «Мов Росана сонці». Софійка допитувалася мами, що воно за Росана, та мама Люба завжди така лагідна, Насварилася і заборонила те слово навіть вимовляти. Мабуть, це погане слово, зробила на свій дитячий розум висновок Софійка. Та пісеньку собі мугикала поміж дитячими справами. Аж почула її сусідка Наташа. Вона Росану переклала це, мовляв, «Роса на солнишке» І почала допитуватися, що то за пісенька така гарна Софійка, здібна до співу, гарний голос новиводила «Линуть наші мороженьки, мов роса на сонці» Тітка Наташа хвалила Увечері того дня Татку повернувся з роботи дуже пізно і довго картав маму, що от, мовляв, доспівалася. Та Софійки не лаяв. Вона зрозуміла, що чимось завинила, і мовчки складала кубики в кутку. Коли татко заспокоївся і вже тільки палив одну за одною цигарки, зважилася підійти і спитати, «Може, то пісенька винна?» Може, то погана пісенька? Замість сваритися, татко поклав руку їй на голівку і сказав, що пісенька хороша, але співати її не можна, бо татка знову заберуть в зону. Таткова рука, велика, гарна, сильна, гладила волосячко доні. Софія принишкла Вона дуже любила татка Але він рідко розмовляв з нею, а ще рідше пестив Софійка любила його руки, особливо ліву Пальчики на ній були незвичайні Широкі на кінцях і погано згиналися у ті рідкісні хвилини, коли їй щастило опинитися у татка на колінах, вона перебирала ці пальчики, жаліла їх. Одного разу спитала, чому вони такі. Татко забрав руку і нічого не відповів. А дядько Іван, який саме був у них у гостях, пояснив, «Це Софієчко...» зробили чекісти. У тюрмі допитували, хто його друзі. А твій татко не хотів сказати. От вони дверима притискали йому пальці один по одному. А він все одно не сказав. Твій татко герой Софійко. Софійка згадала, як одного разу притиснула пальчика дверима. Зовсім легенько, навіть сліду не лишилося. А як було боляче! Навіть від одного спогаду про той біль вона здригнулася. А таткові не просто притиснули, поламали. Вона узяла важку таткову ручку і поцілувала один пальчик, найменший. Йому, напевно, боліло найбільше. Татку, треба було їм сказати, заплакала від жалю. Тато мовчав і гірко усміхався.